Dios te unibik vein. Lorita vesti erratia, sortida di beti Muga imposaturei, spekulazioari. Esker gantsoa. eta xai horren errepika kostiraletan ordubitatik aurrera Arratxal leon, entzule maita, zehemu zabete! Arratxal leon denari! Bueno, hemen gabiltza, beste behin ere bakizue, bihazetik behin antxetik erratian, laragintza beti puntuz azpian, ezker gantxoa! Bueno, zer dugu orkoan jarkoi? Ba bueno, beti bezala, errepaso txiki bat, mundu mailan eta euskal herrian gertatzen zaigunari, tamale ez azken aldian asko gertatzen dira, onak eta txarra, baina batez txarrak ugari, eta bueno, komentatuko ditugu bete bezala, Eta orrenostean, ba hemen daukagun chingurrirekin, arratsaldeon chingu. Bai, arratsaldeon. Ba, miren ziren inguruko elkarrizketatxo bat egingo dugu eta bueno, ezagutzen duzutene, ba dizute aspaldian hemen ibilia izan dela eta bueno, berreskuratu dugu chingorre. Eta ge ondoren, ezagut behean, eh, Mixar Gori, zekarri ba, dou. Gerora badakizuen bezala, ba gu aurten seriozki heldu diogu ezkuntza gaiari, badaia ja, bi urte luze Ba, mamua txoko kadurula aurten jasia pizkat aplikatzen, aurreko astean izan genuen hemen ikaslebar talako kide bat eta bueno, ba oraingoan hezkuntza geu eragilleko kide batekin engo gea eta ez dakizurentzat, ba bueno, ola laburki gero hobeto zelduko bait dugu zer den eragile hori edo eta pizkat Irumaian, bueno, bidasoa maian, irun jarbin, zorro sortu zen eragile bat, don seri aurre egitego. Bueno, eta saioa bukatzeko dakizuen bezala, agenda txukun eta bete bat ekarri zu egu eta bukatzeko beti bezala, ba, gure ezker gantxo maitia edo gorro bat zuen zait, ez dakit, zaskizer izango zaitzak, ez segunetan horentzat, ba, bat ato bestia. Ba, ekingo diegu ja berriei eta bueno, horretarako itsaso bestaldera aingo dugu salto eta bueno, ba, munduaren erdigunera edo joa daitezkeela, esan dezakegu. Ecuador. Ecuador era zuzen ere eta bueno, ba Ecuadorren ba, emanda ba, Euskal Herriaren gatazkaren konponbidea biderako eh konferentzia bat edo eta bueno, horren helburu izan da piskat ba gatazkaren ez konponbidearen hori gobeste Bizkaia da eta babesmat ematea eta batik bat bai estatutu frantsesei eta e, espainarri pos pausoak emande zateen ezbultzada ematea hasten dien Bengoz berek ere beraien aldetikan zehoz jartzen eta orrenan ira beste gabe aipatzea ba, guztionen ez jatorria ba da, duela 4 urte urriko mila garren urtean ba Donostin haieten emanzen konferentzia internaziona apiskat, ba, komponbideari ez, ba, urratx batzut, markatuz, bai batzuei eta bai beste batzuei, eta bueno, ba, gerostikan, gerrik eta erakundeak erantzun dio positiboki konferentzia horri, gerostikan, bai Estatu Espainiarra eta ba, Zain frantsesak ez dute inungo urratsik eman, are gehiago, bere jaraitute, bere garaiko jarrerekin, atxiloketekin, mehatsuekin, Alako erasoekin, ez, eta eme bat ematen du, Euskal Herriak ematen du lazio zer, bestek bat, kentzen jarraitzen duten. Bitartean, eta honi gehituz, ez dala egiten den lehenengo konferentzia, Mexikon burutuzun bat, Uruguayen ere, taokerez baldimanago, Argentinan ere uste dut, burutu zala alako, ez, ekimenak edo, pixkat, emendagon, ez, pues, igual blokeo egoera hi, bultzada, edo, korapi joi askatu, askatu nahian, edo. Bestei gasternaledik. Andan start Eta bueno, Ecuadorretikan ba Turkia aldera jongoara hobeto esanda Kurdistanera, zehazki. Eta bueno, ba, bertan, eh dakizuten bezala, ba gerrilak ba, islamistak, eh ISISekoak e, bota ditu bertatikan e, eta ba dirudienez, eh bakurdoek beraiek ba zer, e, autonomo gisa ezarri nahi dute piskata aprobetxatuaz ba eginduten eskapen mugimendu hori eta baina gure lagun Turkiar presidenteak, hau da Erdoganek, esan du bai e, hori Turkia da eta Turkia denenean Turki antza dizango da hori eta kurduek ez dute zer pintatzen. Beraz animak kurduei eta zorionak lortu duzuten garaipenaren Ta, bueno, Turkiatik edo Kurduinkistenatik errekaldera ingo dugu salto, Bilborain zuzen ere, ba, bertan dakizuen bezala bada bi urte uste du, ja, kukutza gaztetxea ustu zutenetik bortizki e, zipaioek, bere garaian munduko alkatik onena izendutako azkunaren ba, aginduaren ostean, sa, esango nazu ere izen alkatea zuten gara hartan munduko onena izendatzeko, halako ez gune libre ola doako azalak kultura alki no laiteko ba ereki prozesu argituda zegona auzoan tala eta jende guztiai eskaintzaz ezberriak egiten bereia isialdia modu pos, alternatibo eta goki batean garatzeko baina bueno badira jaustu bi urte hoe mantzenetik bere gaitzakia izan hasi barztutela hor gozatuk ere egiten ezakitz aski zer pero pasaia bi urte hasida epaiketa e, bertan erresistenzian naritu zien 23 gazteei 960 Euroko isuna ez nahi diete, eta bati 3 urteko espezifizigorra omen, hoietoa bota bota zitu, zitulako e, teiatutikan naizta bio guztietan alakoik ageriez den. Ni e, bueno bakigu nola funtzionatzen duen hemen pues alako justizia edo eta bueno ustuzuten zeo ze eraikitzeko pansadia bi urte eta jaraitzen du utzik. Nik e, besterik ez dakaren esateko hor beste baino ere nun zegon horren erroa. Bai, badakigu Euskal Herria nola joan duten gaztetxen aurka eta eh errekaldetikan, bilboko errekaldetikan, ba biatuko, gara eta bertako kasarna gaztetxak ere, ba, erasoak pairatzen ari da eta kasu honetan zehazki UPNeko berako udalean upeneko zinegotze den e, sola sola so, sola, sola eta bueno badarama denbora bat, ja, ba esku ba ez dakit dela, ez dakit ze ez dakit Eta beti foralen bidez egiten du, ez udalak udala ez du nu arazorik nuen baiit, baina bai upeneko kide honek eta bueno ba, horri biltzen da e, foraleideika, telefonoz, foralak agertzen dira, beste batzutan ez dira agertzen, baina kartak iristen dira, e, Beraz animo kaionako baztetxe eta adi mobilizazietara.! <hazitzen> Bueno, toain, erronka bat edo lagal uzatuko izueten zule maitiak. Aber, nik esaten badima izuet? Hortengo herri hurratxan, dirua, o dirula hobetan biltzen den diruguzia, nori edo nora biderazuta izango den, ze zesango zenukete. Bai, bai, lógicamente, ziburuko ikastolantzat, kaskaroten eantzat. Bai, hala da, e, xerazka kaladira zidu gaur, Bertako bilduko den diru guztia, ba, baska, ziburuko ikastolan lurzai bat erosteko izango dela, pues Bertan ere pues ikastola bermada, nazken filen gaur egundak, bezala, da, ba, goberatxarrean dago, pues gobera bertako ezapazetak, treba desente jarte ditu, eta bueno, ba, horten, bai deraldi ebezi bat inbarko da herri horatxara juteko, diru desente bilu da, lareu mila euro bat, u banahi dituzte balur zaio Eta bueno bajarraian bi eh... Euskal Herrira garraituko dugu eta jakingo duzuten bezala e, azken egunotan e, ba, Espainiako gobernuak eh atzerriratzea agindu bat e, bide dela Aalia ekintzailea sahararra ba, Euskal Herritik eta estatutik eh bota nahi du Marroko aldera zehazki nun eh ba kartzela zigor gogor bat esperoa duen Aala e, Alia ahali, ez da rexa ezateko E, gure ekin dara matza urte batzuk, e, askapenaren txako brigadak egiten ere lagundu izan du Bera, IES e, e, egin zuen sagaratik Zaharan e, pairatzen zuen errepresio gatikan, Eta beraz, e, gure babesa ahaliari, eta ea gobernu espainalak atzera botatzen duen Ze Marrokozen daukan egoera, ez da bat erresa, jakin da Zahar ba, errei egiten dien errepresioa Marrokoz Marroko eta beraz, eh, animo, eta gogorat ezagun, ba, larun honetan, onen arira manifadukiko dugula, eh, bilbon, arratxaldeko bostetan, arriagatik abiatuta, beraz, eh, animoa alia, eta eutxi gogor. mastua len bitiko pausotik oniak lokastua Bueno, estaba dira zen ere el labachilotu egondu ziela Jendarmiren eskutikan, lau euskal gazte hain zuzen ere, eta bueno, atxiloketan izan zen, ba, etxe bisiztare, itxe izdat duin baten alde, eta espekizuen kontrako, ekimen bat burutu zutelako, eta bueno, abeste bain ere, ikusten da, bas, gazterian mugitzen den bakoitzean, ba, kolpatoa izaten dela, bazen finan bere eskubideak aldarrekatzen hemendik an, bestik ez, gure elkartasun beroen aluzatzea, eta baia aipatzea urrengo gunean, hau da negun, e, atxiloketan oik salatzea gatik an, gazteratzen markoketan batzuk burutu zituen gabez, Eta nuden goizian pues atzilotu izan zen marketorian arira. Eh, nik benetan, ez herritu harrituta geratu naiz. Demokrazia! Herri honetan jakin gabetutik. Sala tuta epaitu zenuten ordu. Ba bueno, e, hau izan da, berriek eman digutena eta jarraian esan dugun bezala, ba chingurriekin elkarrizketa gehingo dugu, baina ez dukean zi ere gurekin lur dagoela. Bere irratiko lelengogunean. Bai, lur bere alaba eta hemen dago, bueno, askari hartzen egia san. askotan entzu izan da ez gizonak ez dugula eta seni birausada egiteko. Eta, bueno, ba, hain oh, txingukaukera, ka, o... Oh, Torioi bertan bera usteko. Segi zala lurri jaten ematen, eta elkarizketa horri gara ematen. Arrimo, txingu. Ba, bueno, txingu, arratxaldeon, lehenik eta behin. Ba, ikaiso, arratxaldeon. Eta, bueno, e... Eta, kit, e, azken aldean, e, ikusitugu, ba, kartelak, nun baite mirentxinekoek e, jendea beharazutela, baina gian jende batek ez da ki, zer den mirentxin. Nola salduko zenioke? Ba, jende gazte bateri, ba... Kartel ikusten duena, taz da kiena zer den. Bueno, en, niretzako, oza, mirentxin, izan ditezke gauz asko, baina niretzako e, batez ere da presoen zenidei elkartasuna dirasteko modu bat. Es? Bueno, gure jendeak, jende gehiena jakin godu, baina gure eginkizuna, es? Ba, izaten da beraiei laguntza eta Uru, eramatea furgonetak beraiek bere senidetak laguna visitatu alde saten. Eta beraz, e, zuek ez dakit, eh nola funtzi ze funtzionantzeko, zer funtzionantzeko era daukazuten edo. Ba hori, en gun, en ba gera laguntalde laguntalde Sabalbat eta egiten deguna da asteburuetan ba senideak eta ba en, bere beo en presoa visitatzera joaten direnean ba, furgoneta hartzen dugu e, bi gidari bidai bakoitzean txanda egiten dugu eta beraiek bisitan ba deskantsatuak egonalizateko en bidean arriskuak ekiditeko azken finean joeten e, furgoneta bakoitzean ba gutxo gorabera sartzen dire behatzi pertsona ordan bi gidarekin 7 zenide edo eta lagun eramanditzazkegu Eta bueno, ta alde batetik ba hori, arrisku gutxiago, en, en ibilgailu gutxiago dagoelako, eta beste alde batetik ere ba ekonomikoki ere ba sortzen duen ba ez galera galera familia familiekiko ba bueno, pizkat gutxi, gutxitzea. Uhum. Eta beraz, e, ezagite, zenbat bidaia egiten dituzu urtean o nora, e, ja badakizute bidaiak zaldera egiten duzuten, hori zeniden ba, araberako izaten da o nol izaten da hori? Ba, bueno, ba, gutxi gora bera en gidari bako tokatzen zaio ba, bataz, bete, bataz beste bat hiru bidai bi urtetan edo albidez urte batean bi bidai suertatu daitezke ez da en, iruni tokatzen zaio en, bi jabetetik bidein, bidei agitea eta bidei izaten dire bi furgonatan juten gera pertsona, En, bat, errera dela mantxako espetxera di joana eta bestea guelbako espetxe, espetxera di joana. Uhum. Eta hori nola izaten da egun bat, holako egun bat, e, zuek goizat prestatzen zeate, ostia ateratzen zarete ez, normalean, uste dut okerrez banago? Bai, bueno, guzaiatzen e, gara dizkantxatu gartzea, azkenean nire honartu behar da ba, ez gara lagidari profesionalak eta guretzat ere ardura es a un día dela es va ba, haquitea va ba, de riegoresen irien espetxera garaiz eta gero en behar degula, eta, eta bueno orduan saiatzen gera a al, liketa geien deskantzatzea furgoneta hartu aurretik eta bueno bai ba en, erre, en errer ara gaueko gaueko amaretan eta uelbara di joan ateatzen da alenago, ateatzen da ratxaldeko zazpitan. Kausa da, ba, gutxi gorabera iristen irizten gerala ba, gure gure en, erburura edo en, adibidez herrerara eta huelbara ba, gutxi gora bera goizeko bostak zeiak aldean. Demorak inirizten geha, gidariak, ba, bueno, preso presoa bizitatzera di joan, pertsona bakoitza diruak hartzen du Ba, bueno, eta kobritzeko, ba gasolina, peajeak eta gastu horien barruan ba ere badaude, ba, ba logela hotel edo pentsio bateren logela pagatzen digute. Mm -hmm. Hor dagoen gu iristen geanean goizeko 5 goizeko 6 iritsi bar dugu tokira, ba lotara juten gea ta liketa logoien egiten dugu, gero bueltan furgoneta en hartzeko. Bitartean uzten diegu zenidei, ba bideia en junta etorriak egiteko, zeren ez dute bisitak ordu berdinean, batzuk goizetan daukate, beste batzugarra txaldean, eta negotea leku, leku itxuzi horretan egun guztia pasatzea, no, e. ba bueno, ez, eta orduan, hori ba, gu bitartean lo egiten dugu, bazkaltzen dugu, eta bueno, bisita bukatzen direnean, hartzen dugu berri furgoneta, eta martxan jartzen gara. Beraz, eh, badak izuten noiz ateratzen baina agian bultak ez, ez? ez ordu ez berdin jandutenez, agian azkenekoa, berandu dauka eta gero tzultzen zaret, ez? Bai, bueno es... Eh, nik es... Eh, nik es... nik es... nik es... Aipatu dut... zean eritzako zer den elkartasuna, zean zer den miren txin, da nik esan dut presoen zenidei, elkartasuna dirasteko dela ez... eta ere bai, ez gu ematen dugu hori, ez? baina jaso ere asko jasotzen dugu, ez? Esperientzia bezala, ez? Ez... Ez dako zoaberaz garria da, ez? eta malez, azte bururo gertatzen den errealidade bat ba, ikusten dezulako bertati bertara. Ez? Eta ba, ba preso en, ba, beraiek egiten dizkieten, ba, zikinkerien artean, baskotan egoten da hori bisiten orduak, ez? jartzen diete batzuk oizean goiz, beste batzuk arratsaldean horrela, en, batzuen esbatzuen erru ez bat zuen erruz, baino batzuk etxoitearren ba ordan egun guztia pasa ber ez ezer ez dagoen herri triste eta ta penagarri batetan egun guztia pasa ber dute soiei pertsona baten bisa bisa itxaroteko ordoan babai batzuetan bat ba iritsi lehengo bizita igual goizeko 10 baldin bada azkenekoa zera, ratxaldeko bostetan da, ordan, zeiter ditan edo saspitan jabi atzen gera nuntza, eta egun oietan, ba, bueno, ia esan, ez, azken finean, en, urtean, azte buru da, bi asteburu da, asko, ikasten dugu, ez da fortzu bat, ez, ni placera ondiz egiten dut, eta eta gustatzen zait, ba, ez, ba, beraiek ere, ba, beraien goxotasuna dan ematen dizute, ez, eta beraien errealidade hori, azte astebururo jakin da igual, ba, ba, badaudela pertsona batzuk, hilabetean bi aldiz egiten dutela, hori ba, pues, azkenean ba, konturatzen zera, dispertsioak zer zesurra sufrimen du, eragiten duen. Eta lehen eipatu duzu, bazelatela tela taldemako, bat pertsona zarete orain txabertan irunen, o irun maian behintzat, hola miren txinen. Ba bueno, en, o, o momentu ontak era, em, emezurtzi bat pertsona, gauzada... Egia da, ba, ba, o sea, bizitza daka, ta bueno, batzuk azten dire, es, beste batzuk uzten dira, beste batzuk jubilatzen dira, ta ordan beti dago, eh, ba edo seinarlo tam besala en, baori es, bat en, gidarin artean es momento hontan bat gera, es, hartu behar da en baditugula urtean zazpi edo sortzi bidai. Ez? Ba, bueno, gutxi graberat egin da urtean pare bat bidai edo, edo bidai bat, ez? segun eta nola gertatzen den, ba, hori egiten ditugu bilabetetik jabetetik behin tokatzen zaigu guri, bat hori esan dudan bezala e, errerara eta huelbara juten da, eta gero badaude beste bi bi estra bezala urte batzutan bi izaten direnak, eta beste batzutan bakarri izaten dena, hori egiten dugu ondarribikoekin tartekatu, beraiek ba, urte batean bi, urren urtean gu bi eta beraiek bat, horrele biltzen gara, eta hori da, huelbara, eta murtziara. Mm -hmm. Hoi egin dire, dire gure bidaiak, jende aldez, ondo daudez, baina da, esperientzia bezala, ez, miniatuke jendeari ere bai, animatzea, parte hartzea, mm -hmm. ba, bueno, ez, bizi esperientzia bezala, eta ikusteko zer da, egiten ari digutena, dispertsuarekin, eta zeimingarria den, ba, bueno, ez, papiskate esperientzia bezala, gomendatzen dio, jendeari ere animatzea, eta eskuba botatzea segati senilak ere asko eskertzen dute. Ba ez, azkenean bai da modu bat, ez? hau da, bertatik bertara ikusteko dispertzioak ekartzen dituen ba puta da guztiak, ez ta? Eh, azkenean bakigu hartzen gara asko, ez bai dispertzioa, baina azkenean gero hartzea eta eramatea jende bat eta konturatzea nola ibiltzen dituzten hor, hori hori izango zuzena, ez? Batamarroetan beste ez da ez? Hor direkitzen du begia oraindi gehiago, ez ta? Bai, ba bueno, adibidez zen Ba, oi, bida hoy vida ba, batean ba kointzatu duen emakume batekin errerara zerama la 17 urte juten y bi aldiz uah es eta, eta hori behin egiten dezu eta ja iruditzen zaizu se kabroiak cabroia que es en gogorrago bat ategatik es baina pentsatzea emakume hori que ja, bi aldiz gehi En, en, horrek ekartzen duen, o sea, desgaste fisiko, psikologiko eta ekonomikoa ez hori da or, ikusten dena nola da. presoari pues, o sea, zigor bai bat gehiago gehitzea geitze, geitzaz aparte, zenide ba, ere bai beste zigor motaba jartzen zaena ez. Asteburu asteburu edo hilabeteean bi aldiz. Ba, azte burua galdu Eta eta bizitza arriskutan jarri azken zinean ez. Eta zutzen zango zen joke ba, Pertsona bat dudan dagoena Ikusi duena kartelak Zer jarritu zuen, leku bastantetan kartelak Ikusi duen ez Zutzen zango zen joke ba, dudan dagoena Birentxinen ba, animatu edo ez ba, bueno, Lehenengo Lehenengo Ezango joke ba, Experientzia bezala oso aberazgarria Dela ez? En, eman ematen desuna baina gehiago jasotzen desula esfortzua ez da, ez da horren besterako, zeren azken finan ez da hilabetero barreko barriko hau zabat, baizikena esan, esan dudan bezala urtean pare bat aldiz gehien ez en, gerta, en, egiten ditugu bidai hauek ez Eta esango nioke ere bai, bueno, ba, leonera ipatuat, ardura badela, artza furgoneta bat, eta gizu bueno, ba, ordu asko volantean eta bueno, ere bai behar dela, deskantzatu egon, en, baita ere, ba, trebezia bat, edo aguante bat, en, es, adibes, edo asko ibil izanakotxian, azken finean, ba, ez dela berdinako, ez, ez dela berdina, Ba igual egitea hogei, hogeita mar, berrogeita mar, edo emendikan gazteizera, edo hartzean furgoneta bat, ere furgoneta badelako, eta ez da kotxe arrund bat. En, huel barakutea, ardura behar da, baina bueno, en, gogoa da nahi dituenak ez da, ere ez edo zeinek egintezaken gauza bat da, baina kontutan hartu behar da, ez, ba bueno, hori egiteko, deskantzatu ahun behar dezula ezen hostegunean parranda eginda eta labordulo eginda furgoneta hartzea. ez. aniristen zian ean ebai, denbora dakasuna alik eta gehiena probetxatzen dezu berriz deskantzatzeko, eta bueno, eta ya ja, orduan ja egiten desunean ja, bueltan usten dituzu, esatikan eh, joan erakoan puntu desberdiketan hartzen da jendea, gero bueltan, eta bueno, eta orduan ja hori hartzunen berriz furgoneta zeatik hori hartzunen daude furgonetak guztenditu zenan ja lasai arna sartzen desu guztora sentitzen zera zure buruarekin Ba, mi esker txinguta, azta zer gehiago geitu nahi duzu, nola bukatzeko edo, besterik gabe? Ba, hori animatuko nun jendea, hori besterik ez Ba, vale, ba, mi esker txingurri eta beste bat arte Bale, eskerrik asko zu eia Bueno, eta hau izan da, txaiakena bestia darronekin, elkartasunarekin, de dio, olabai. Eh? Kartasuna da behar duguna egun euskal herrian, eta haizu ba, txingurek esan digun bezala, miren txinen zerratik ez elkartasuna izateko. Ia, urtean bibidei egitea, naiz da, eta herrerara izan, ez dirudi asko, ez da? Ba, eba, bera kereo zonga bezala, azken finean... Gure ez da, gutxi, supuesa, dezakeen, ez, e, ardura txikia bat hartza, porque hori ere berak unki azperma hartu du, ardura bat dela, ez dala kotxi hartu, tamén dito nozira joan etorri bat egitea, izik eta kilometroak eta kilometra dira egin barritugunak, baina berak ere, aipatu du, ematen duzuna, baino gehiago onjasosten duzuna, onjasosten duzuna ematen duzuna, baino, eta horrek azken finean, ba, asezten zaitu lapilo bat, ez eta ikusita zenolako, ba... No la neurri anker batzuengatikan, ba senide batzuk, ez? Ba, basaten ai bien. Ba, egoera latzoi, albaldin badigu fiskat lehundu bentzat, ez o lagundu gutxi baldima da ere. Ba, gure pos gu urtean behin obi, bi bidai egitagatik an, ez digula ser suposatzen ikusita beraientzat kristona dela. Ba, bestetik ez jendea, pues benetan animatua ez da horren besteago. Eta bueno, ea ere bengoz bukatzen dugun miren txiren beharraz. Bueno, bakit ba, saio hasieran, banik elkarizketa bat burutuko nula esan dizuet, hain zuzen ere martxerte etxeari, eskuntza geburagilaren inguruan, baina, bueno, lehen eipotezuan arren, martxel irakaslea dugu ikastola ik, ikastetxean, ola, rara baldima da, baina ba, ikastola ikastetxean, ja ikastolaren barruan, ez baitago ikastola, eh, irungo ikastola, Alako gauza arraura dela eta ez sartuko bere gareko publiko biakatearen prozesu horri aztertzen, baina beria igual beste bateak gauz dezakegu, zetik egin zen publiko eta zerratik, bueno, beste garen ez duzatuko gauza huetan. Eta bueno, badakizuen bezala, ba, gaur egun bairakasleak, badaluetzeo saio, Ba, luze ta eta bueno, pues aipatuta babazigun ere, ba, ebalozu saia zuela, saiatuko zala gurekin harrematan jartzen, baina bueno, homen ezin izan du. Deitu diogu ta koberdezurari gabe dago. Baia, bueno, oraxe, bakizue hemen beti improvisaziorako eta tamales edo zudinez gaiak beti borbor ditugu, millak gai mordoska eta bueno, arkait, jarko izteren inguruan itzein dezakegu. Ba, niko uste duot eh zerren inguruan dela? Egia esan. Ba, rakizuen bezala... Hokozkan pogeldetun, eh? Ba, <coughs> azte artean antxeta irratiak, ba, jardun batzuen berri, emandu hori bilikea hiasan, antxetako laguntzaile batzuk, ba, iraile urritikan murgilutak buru belarri, ba, azte artean, berri, emangenun berri hoi, nolabait, bost, gauzatzeko, ego, ez? Eta, bueno, jardun batzu dira, e, eta huen izen alitzake, Bidasoan elkarbizita garbizita. Vale, tazar oh, bida, ez? Bidasoan el horrek horrex nahi du. Vale, ba, diki zuen bezala Euskal Herriak e, Urteak, urtea eta urteak Damazki gatazka politiko batean murgiluta eta bueno, ez, bos, ematen du ba gaudela, bos, gatazka horri norabait bukaera bat emateko bos, atarian edo bueno, o igual lo betosanda gaude fase berri batean, ez? Konponketa horri begira. Eta bueno, ba Antschete Irratia eta gizuen bezala Irrati Elkarte Komunitario Libre Batetik Arago bada, pues ordun ere sozialki ba murgilduta edo murgiltzen den eragile bezala, ez uler dezakegu. Eta horregatik ere uler dezakegu, ba iaz, ba hemen gureosiotikan ere emangenun, ez oihartzuna ba Kolombiaren gatazkaren inguruan, pues burutu zituen jardunaldiak Soa hinko honetan, ba, kolumbiaren gatazkenen guruan, ito egiten baldima duztetik ganez ez, gure herrian dugunaren inguruan. Ba, ba, hori da, ez? Naiz eta batzuk kukatua hemen gatazka ibilidela, ba, bai, gatazkako herri bat izan gara, eta horren bidean, ba, ez? Antxetarekin batera, ez, eragilek ere bat, eragilek ere jokartu parte, ez, antxeta bakarrik, ez da? Eragileu da, ez itz. Bai, e, antxeta izan da antolatzailea, Eta ez, bo, soietor izan, gogoeta, gogoeta baten ostean, ba, ez, ba, bidasoan, ez, entxetaren lan eremua den honetan, ba, zer gingen ez aki, ba, elkar honi eltzeko, ez, e, itxoin ba, politiko batzuk esaten doain da momentu honi eltzeko, ez, ba, guia, asa gait ez de gaur danik elkar bizitza hoi sustatzen oi bermatzen, berbamadeiako protesu bat, Eta bueno, ba, horretarako hasi ginean antolatzen, eta ikusi ginean bueno, bazala monstrua handi bat, ez gauza asko kuidatu bartziela, bada hude pues, bi aldetako biktimaketan, eta bueno, zegin genezak egen bizkat, hau modu txukun batean egiteko, eta benetan bidasoan baldin bada, baina bidasoan nortu dakatez, botere bat eragiteko gaitasun bat, baliabide batzuk beste batzuk ez ditugunak, udalak. Jogen onirungu udalera, onjarbiko udalara endaiako udalera, eta erogu udalek, Pues, beraien laguntzarekin antolaitugu jarduna hori, eta nola ez, pues, dakizuen bezala Euskal Herrian, gatazkaren inguruan, biziki detzari, opakeari begirako edozein prozesu ekimen olaskotan, bak lokarrik, ez, intermediariola noi burutzen du, eta soa pues, ere, lokarrik lagundu gaitu... Dena lotzen, ez da? Bai, dena lotzen, pixka, bakforme idago kionez, aholku batzuk ematen, bakitima tukin zenbestekin egoteko moduan... Eta ala, posegia, sa, ba, izan da la poesia se llama Lagungarria izten da. Ora gurtzen dugu txikurri badijoala. El <tose> txikurtaluz badijoas. Agunabur. Ta bueno, pues he patu un bezala bai antzeta kantolatu baldimadu ere, pues bai. E onjarbirun dendia kaudalek lagundu igute lokarireekin bat. Eta noiz izango dira eze aski jardunaldi hauek. Bai, pues jardunaldiak elduen astean hasiko dira, otsailaren 5ean aizu ere eta izango dira iru itzalde iru, iru magin guru edo ez. E, lehenengoa, e, otxaiaren bostean, esan duan bezala, osteguna, sazpitan, onjarbin, itxasetxean. Errepikatzen dut, otxaiaren bost, aratxaldeko sazpitan, onjarbiko, itxasetxean. Bale, bertan ze, zelanduko dugu, ez? Bueno, ba, bertan, eludio gupiskaz, ba, biktimeen edo gaiari, eta bertan izango ditugu nolabait bi aldetako biktimat, Bai, estatuak eragindako bi, eta bai, eta erakundeak eragindako beste bi. Hor hor, izenak aipatuko dizk, epa, epa, dizkizuet, eta bertan izango dugu Belen Zabala, Josu Zabala zenaren hilobak, dakizuen bezala Josu Zabala, mila behatzi dundara, gaitamasean, iraien sortzean, irzuen guardia zebilak. Gaitamase? Gaitamase, bere gaita ah. erriko jaietan ero besta atletikan Kristina Sagarza zuizango dugu, ba, eta laro gehi martxoaren martxuaren lauan, eraiztuen Montxo Doroi Erzainaren alarguna. Doral. Eh, Doral, bai, dut. Doroi. Doroi, harkatu. Hopoguetu nahi. E, besta ere, Jose Miguel Gómez elosegi, eta hau, ba, Francisco Javier Gómez elosegi martuten espetxeko psikologoazenaren anaia da e la 687an zuenetak, eta bukatzeko Fermin urtiz berea, ez onjarbian sinegotzi izela, baitu egin zuen gane grupo antiterrorista nacional espainol taldeak. Aula 98an, 88 urtean izan zen, 3 e, egunez izan zuten baituta, tortura gogorra jaso zituen besteak beste. Eta bueno, hemen ba, moderatzaile gisa aituko da lokarriko Aitziber Blanko laguna da pertsona. Edo. Mm -hmm. Eta urrengo data esan noiz da? Urrengo izango genuke, ba... Zer da barkatu? E, erriba, egun bat, e, egun, iru egun, eta iru egunetan, udalbako, herri e, bako itzan? Oio, du bat onjarbin, bestean endaian, eta azkenengoa irunen, non? Azigea onjarbin, biskaz bitimekin. E, urrengoa endaian ningo genuke, labadi ateneroan, ere, osteguna, amabi, zazpiretan, hau da, otxaiaren amabian, arratxaleko zazpitan, labadi aretoan, bai. Eta benko netan, ba, izlariako partartzaileak, izango lirateke, e, jose arra trebinoa paiza, e, irundarra naiztu hain horretan bizia ditenduen, gero, Juan Rarrojo, presu politikoia, duela ortebete kaleratua izan dudana, ogei urte luzei garostean baituta kartzelean, gero, Jokin Etxeberria, ieslari politikoia, Eta bukatzeko, ba, miren illarreta abokatuak pizkat ba, presoen egoera eta beraien bitarteko hitzalan nagiten duten, ba, zenelako ba, trabak, bizipenak eta hala ditunak, ez? Eta hemen, ba, moderatzaile gisa aituko dira Elian Debutin eta Goizter Taberna, jakin entzute, bi hauek bai parralde nola aitzen dien eh, kazetaria diela. Eta ja bukatzeko, azke, azkenengo jardunaldia izango genuke, Irunen, Otsaiaren emerezian aizunzen ere, Fikoban, Aratzaldeko Zaspitana. Bale, oen gonetan e, iru izlar izango ditugo, alde batetik Jose Antonio Santano, irungo alkatea, Be bestetik e, onjarbiko alkatea, Jerejeta, eta iagukatzeko, endaiako alkatea ere kotxe zenarro. Zenarro, ez? Bai, kotxe zenarro da. Bai, bai, bai, bai. Esa dute zenarro eta beste zenarretorez dut gurura eta, bueno, nire zalantzak ez da ditut mapatean. Eta hemen moderatza egisa harituko dira, Martxelo Otamendi, berriako zuzendaria dana gareguin, eta itzi bertapira gure nagusia. Gure nagusia, antxatako nagusia. Gure nagusia, gure nagusia. Gure nagusia, goen ez nagoela zuten, zortegi jarriko, aldio nagusia ditu. Bueno, bauek dira, <coughs> ez, jardunaldiak eta ez eruitzen zaitzko jartuzun musika, biskata gero azkenu hartxuak batatzen baitu tonen inguruan. Arkei. Bueno, iarek. hiru jardunaldiak altzaldu ditugula eta hauen parte hartzaia moderatza eta altzaldu ditugula. Bai gustatuko litzai pare bat ohar geitu edo jardunaldiei, norbait. Bueno, honekin zirkusotenek e, lenik eta baino jakin dezazuten izlari guztiak e, beuren ezkunt edo egiteko aukera izango dute, bai uskera, gaztelania zen frantsesez, baina aldi beran ere publikoak aukera izango du bere ama hizkuntzan ere entzuteko, ha da. Itzultzaileak izango ditugu, kaskoekin funtzionatuko dugu eta estu guztiak, pues, guztien hitzartzeak edo bai euskarara, zen frantsese edo zen gasteranera itzuliko dira. Orduan hizkuntza arazo bat ez da izango. Hoi bai ez duguna izan inork ba Aitzaki jar dezala eske nik jaizkundtatu eh, doan ez, ez du. hiru hizkuntzak eskualde honetan menderatzen dien hizkuntzak bermatuak izango dira eta gero ere bestaldetik ustaduko litzeguke ere esatea. Ba, nolabaite ez ba astorionak parte hartzea edo parte hartuko duten izlariei azken finean ez nolaba iteko igual Hausardi puntu ausarri.1 igual adira dutelako, porque gaur egun ere oraindik ba asko zabalik ditugu. Oraindik ez gaude, niuste jende asko ez gaude prestu, ez dago prest benetan elkarbizitza hoienik ekiteko eta pizkat eh, jardunaldi dauen leloa pizkat jarraituz, ez? Ba pizkat gatazkatik elkarrizketara salto egin nahi dugu eta beste gabe bai izatea ere honen helburua dela, pues soi, etorkizun batean. Hau ez da dira izan bukaila bat, baizik zitazioz abia puntu bat, ez elkarbizitza eta bizik idetza bat emateko gure eskualdean. Eta besteigabe, modu ere batean burutuko ditugula jardunaldi guztiak. Eta gombidatzen zaituztegu bertan parte hartzera. Tarretarako, birgoratuko ditut irudatak, otxaiaren bostean, osteguna, ondarribin, arratsaleko jazpitan, itxasetxean. Hoi lehenengoa. Bigarren aldiz, endaian izango litzake, Otsaiaren amabian, osteguna ere, arratzaldeko zazpitan abadi aretoan. Eta bukatzeko ya, azkenengoa, Fikoban, Otsaiaren emeretzian, arratzaldeko zazpitan, alkatek. Ba, bueno, haute izan da, ba, improvisatu behar izan duguna, ba, gen euken horrek amaran e, jardun alditazitze gitea eta eskerrak hor genun. Ba, bai, ikus dezakezunez hemen jende prestatu agea ongi lan txendugu irrasa joa, eta lako ez behar baten aurrean jak, erantzun txendugu alako bueno, gus, baina... Gure goitiberekin, baina gu beti lan prest, hemen esfortzuri gabe eta pringatu gabe ez derako ez lortzen, eta bueno... Ba, balak ez zute, ba, guz saiatzen gara, guztago edo gutxiago, baina, haizu, espero dut, interes garriru dituz aizuenek. Eta, logikamente, hornean jarraipen bere izango dugu hemendik aurrera. Da bueno, o ya ken champando kagu eta ez dugu astuna i e, zer izango dugun datozen egunetan eta lenik eta behin gogoratzea. Asteburu honetan bi manifa garrantzitsu daudela, bata iparaldeko gaztei babesa eh achilotoak izen delako margoketa batzuk direla medio, demokrazia beste ere martxan dago, eh, norbaitek esaten badit zer den demokrazia, ez dute haues dela. Baina e, bueno, aun nere iritzi pertsonalak bidenez, argi dugu non demokrazia ez dago, bentsat. Bai, hori da, ez ta? Baina bueno, ba ba e, baillonan, hai padu, ba, San Andrés Plazatigan. Hori da. Eta beste gunea, izango litzateke Bilbao, Bilbon, arrachaleko bostetan, Arriagatigan eta kasu honetan Eh, jasanaren aldekoa, jasana alawiren aldekoa jasana alia alia, josaia da, bargatu, eh? Bai, bai, bai. alia, aliaaren alde eta ea ere Euskal Herrian gelditzen daukan Bueno, eta dakizuen bezala, korrika ere ja hasi da berotzen, bere beroketariketak eriten, ba, korrika gunean norabainan minartu ez egoteko. Eta horretarako gure eskualdan ere, dakizuen ba, bezala, korrika haieto horretik, hainbat ba, ekimen burrutzen dira eta bueno, korrika kulturalari kunez, ba otxaiaren zazpian, larun betain zuzen ere, ba Euskal Herriko ba, mustxapelketa izango dugu, E, azian irunen eta muaran onjarbin horretarako izen emateak azian eta muaran bertan eta ekate elkartean ere aukere izango ez dute e, inskriptzioa mabi euro bikoteko sari bikarainak, giro edera, eta hori bai, Euskara utxean aqui nada decir paso, o kiero, o no kiero nahi, ba, hor dago oi bai, hor dago internazional da, bota beldurri gabe ba, euskara, bueno. Euskaratik hartu duten presta e, eta bertan elkar ikusiko dugulakoan bero arte Eta bueno, bukatzeko, e, agendaren azken puntua gora zen eta hau izango da otsailaren 3 bai, otsailaren 3an asteart. Bai, iruan asteartea, bai, barkatu eske begiratu egin dit e gure dixar Bishargo, gorrik eta dia dudan jarri naiz. Otsailaren iruan, an ba elkarrizketa e, barkatu. Itzaldi bat izango duela, Carlos Zurutuzak eskainiko duna eta askapenako gure laguneek antolatu dutena. Oso interesgarria kurduen eguera azalduko digu bai historikoa labur-laburrean, eta gero ora ba, Sirian daukaten gatazkaen ba, luze eta luze ez, interesgarri arituko da, luze ez da izango da. Eta beraz, onbidatuak zoete bertara gertzea. Arratxaleko zazpitan azidan. Hori da, arratxaleko zazpitan irungo azia kultura Beraz, animo se anda potere tu en arrozar dure con su tra llena de andar en tu bueno va a ir saioari amaiere emateko ordua baina ez zaitezte kezkatu Baukagunare eman gure ezkergantzoa. Ba, eta oraingo honetan bisargorrerri utziko diogu. Bai. Hartu zaetenez, ba gaur ja gai bat Bizpairo alditan eta egoera ezberdin dan aipatu beharra izan dugu. Eta logikamente gure oraingo Gantsoa izango da Erdobanentz, Turkia kontsidenteantz. Bertan buruten haidun, ba, sarraskiz, zapalkuntza eta kurden kontrako represioi bengo zeten dezan. Hori da, eta ez dezagunaz du, e, gainera kolaborazioan e, Estatu Islamikoarekin, e, kurden aurkako gudari animatuaz, e, beraien kolaborazioarekin, eta beraz horregatik anerdo ganen zat, muturreko eta ea kurdoek ba, behar duten eta duten askatasuna lortzerik duten. Bueno, Bi aste barru hemen izango gaituzue beste oin ere, ezkergantxoa pres zukabia ogortuik benetako norbaitn mattraez zuia apurtzeko. <hazurra> Ostegunitik behin Aroita beti puntotazia Antxeta irratia Sortitatik betitara Kapitalari Muga imposatuei Espekulazioari Ezker gantsoa Eta saio horren errepika Postiraletan Ordubitatik aurrera